بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فالله سبحانه وتعالى في نسكف يد بشرف من يposedno drag odotju A ono što čovjeka svakog grade je pogotovo da kad kažem da je po navodnim znacima ili bilo kojeg predavača kad dođe <coughs> i kad vidi da je to toomasovilo se da kažem jedan džema da je masovan je baš baš jamat pokazuje jezda je da proljeće i da se ljudi bude i da se vjera svakako budi onaj ljudi izađu iz svojih kuća svoj posle one zime Međutim, nećemo reći da je to samo proljeće, ne inače je hajde u pelki veliki je Mostar. Što se tiče večerašnje teme, ja je nisam nagovijestio, mene se traže da je onaj, da definišemo ili da je damo ime. Ja sam bio zauzet pa sam smetno, ja se izvinjavam Bog to. Međutim, mi me ćemo večeras pričati o temi koju vi znate. Znate dosta <kuh> i slušali ste o tvojoj temi a to jeste hajrije hadihi el ummet. Šta je specifičnost ovog ummeta ili ono što je, po čemu je se razlikuje u hajru ovaj ummet? Allah skomentala kaže kuntum hajra ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio. Znači koji se ikada pojavio na ovoj zemljanskoj kugli. Znači kuntum hajra ummetin uhriđet lin nas. Međutim, Šta <coughs> je Šta je učim ova umme da je najbolji <Pardon>. umme. Dači Allah subhanahu wa ta'ala ni se zadržao na ovom ayatu samo kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Jesa najbolji ummet koji se pojavio na nemačkoj po uli i na na ovom na načitavom svijetu. Kaže te amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Kaže te amuruna bil ma'ruf, kaže pozivate Na dobro. Munker, a dobro. Po tenhauna al-munkar akaže sprečavate zlo. Sprečavate zlo, votu minune billahi kaže vjerujete u Allaha subhanahu wa taala. Ugrađate ovdje kaže votu minune billahi kaže vjerujete u Allaha subhanahu wa taala, znači na kraju spomenuta. A ono u dolazi na početku, zbog čega? Zato što je iman najpreča stvar, najbitnija stvar u, u kod čovjeka. Međutim, hoće Allah subhanahu wa taala da kaže da da se stavi akcenat t'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar znači pozivate na dobro a sprečavate zlo. Hoće da kaže da je ova stvar toliko bitna u umetu. I da ovaj umet ne može biti najbolji umet ako nema ove da kažemo epitete. Ako nema ova svojstva t'amuruna bil ma'ruf znači pozivate u dobro. Mi smo pričali rat o temu isto o kako će čovjek znati pozivati u dobro ako ne zna. To je sad pitanje opet ili mes'ela ili pitanje znanja. Pačim Čovjek da bi pozivao u dobro mora poznavati šta je to dobro. A svako dobro je u vjeri. Da bi čovjek znao to dobro mora učit. I upravo Allah spodala odpočinje u ovu vjeru sa ikra. Znači ikra, bismi, rabbi, heladi, halak. Da bi znao šta je to dobro. A isto tako svako zlo je spomenuto u Kur'anu. I da bi čovjek znao to, to zlo isto znači, mora da mora da uči. Međutim nije večerašnja tema ova da se poziva u dobro i odraća od zla. Međutim, mada je ta tema toliko obitna da bi se trebala non stop, onaj ukazivati, da kažemo, ummeto. Pogotovo uh, kada je pitanje pozivanja na dobro i odraćanje od zla, mi smo isto na ovu temu često puta pričali, i vi se slušali na tu temu puno, onaj, odakle se kreće, odakle čovjek da krene, da poziva u dobro. Kaže Allah s. m.a. tada jaju hredine amenu ku emfusek mu vehnikum nara. Poviću li vjerujete, čuvajte sebe, i svoje porodice, od odavde se kreći, znači od sebe i od porodice, od žene i od djece. Zašto? Zato što će čovjek biti odgovoran na sudnjem danu za ženu i za djecu. Gdje će biti odgovoran za roditelje? Zato je ovo bitna stvar, onaj, da, se, da čovjek no stop spominje ovu temu. Kad, kad bi god pričao ovo o tebi, ne bilo, ne bilo dovoljno. Ona, uvijek se mora čovjek posjećati na ove stvari. Međutim, kažem, večerašnja tema nije o, o pozivanju na dobro i odraćanju zla, Međutim ono što ukazuje isto na ovu temu jeste kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La bil ma'rufi wala tanhawna 'anil munkar aw la Allahu aleikum aw la ka Kaže ili ćete pozivati na dobro a odvraćati od zla ili će Allah subhanahu wa taala znači postaviti vam namjesnika ili onoga koji će vas predvoditi najgore god vas Subhala, pogledajte koliko je bitna stvar pozivati na dobro a odvraćati od zla. Ili koliko je pogubno za jedan narod ili za jedan umet koji ne poziva na dobro a odvraćati od zla. Ili ćete vi pozivati na dobro a odvraćati od zla ili će Allah postaviti vam za namjesnike ili za za ono za vaše predvodnike najgore od vas. Ili najgore među vama. Zbog čega? Kad nema poziva na dobro i odvraćanje od zla, ljudi se opuste i onda ljudi se neće da kažemo Neće se bojati Allah, neće praktikovati vjeru. Jer ljudi ne praktikuju vjeru, onda šeitan se umiješa i onda narod jedan postane, da kažemo, postaće onaj koga će šeitan predvoditi. I onda se najgori među njima, da kažemo, nametni da bude predvodnik jednog naroda. I zato je neophodno pozivati na dobro odvraćaju zla. Opet kažem, nije večerašna tema o pozivanju na dobro i odvraćaju na zla. Ali ono što se veže za ovu temu jeste... Oni koji su shvatili vjeru, ne sumnijem da smo mi večeras ovdje oni koji su shvatili vjeru. I hvala Allaho, uglavnom su ljudi, i hvala Allaho, ovaj se džemat ili muslimani su se toliko osvijestili i vratili se vjeri i praktično znači, imenjuju vjeru. Ono što treba da kažemo staviti još, poboljšati da kažemo ovo stanje, upravo jeste večerašnja tema kada čovjek poziva na, na, na dobro i odraća od zla. Poziva ljude. Mi pričamo ljudima. Kada pozivaš te ljude koji su u tvome okruženju, u tvome domenu, moraš znati s kim razgovaraš. Moraš znati znači koji su to kategorije ljudi s kojima se ti, kojima se ti obraćaš ili čovjeka koga ti hoćeš pozvati u vjeru. Ali poslanik s.a.v. je najbolje pokazao kako se to radi. I zato su ulema Lema podijelila narod ili da kažemo ljude u četiri kategorije. Ima je više kategorije, međutim ovdje mi ćemo večeras pričati o četiri kategorije jer to mi je došlo striktno u hadisu niti u ajetu. Najbolje je da sam pričala o četiri kategorije, večeras ćemo mi preći za četiri kategorije. Prva kategorija tih ljudi, ako se sjećate, da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao beduin, Arabi. Beduini došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem umješti nego. A bili su ashabi, kad poslanika sallallahu alejhi ve sellem do I kada ga je nužda tirala da mokri, oni su u kreiru u mešetu do jedan zid i počnu da mokri. Da vrši nuždu, malu nuždu. Međutim ima sahabi kada su vidjeli šta radi u mešetu, svi su ustali, znači htjeli su da ga izbace iz mešeta. Su znači, hala posljednica da se zabranio, znao. Kaže ostavite ga, pustite ga. Svima izbra svi su zabranili ga. Okay, kaže pustite ga da završi. Naci još još nije dozvolio znači da ga diraju i još posled zagne znači, pustio ga da završi. Danas medicina dokazuje da je to prekidanje te male nužde subhana onaj ima štetno po organizam. Posled zagne ni uopšte znao medicinski kažemo slučaj. Ali posled zagne znači htio da najeti ga dok već počeo znači neće da ga izjeti pusti ga. I kada je završio ovaj e, beduin nuždu, on je vidio da su svi ashabi da kažemo ustali da ga izbace iz mešdža, naljutili se znači ljutog znači Onaj, ustali da ga izbaci, ali poslanik glasrana kaže puste ga, neka završi. Kada je završio nuždu, kaže poslanik glasrana, kaže donestite vode, kaže da očistite to to mjesto, pa su izlili kantu vode na to mjesto i onda je odvojio ovoga beduina i kaže Allah subhanahu ta'ala nije učinio ovaj mešćid osim znači, da se, se ibadet ćini u njemu. Znači, mešćid nije uopšte napravljen osim da se čini ibadet. I nije dozvoljeno da se vrši nužda, bilo koja nužda znači u mešćidu. Na najljepši način, da poslalnik s.a.a. izdvojio, pa mu objasnio, i kada mu je na najljepši način objasnio, kaže, Allahum arhamni wa muhammeda, u la tarhamana ahada. Kaže, gospodar moj, smiluj se meni i Muhammedu. I nemoj se nikome više osim nas dvojice smilovati. <laughs> Zbog čega? Zato ovih, ga, ovih su ga htjeli istirati, ali on ali posljednik zaslamin znači u njegovu zaštitu. I ova grupa ljudi, ili ovaj čovjek se ubraja u tu prvu grupu ljudi, čovjek koji nema ne poznaje propise i ima slab iman. Bio musliman. Ovaj bedovin je bio musliman. I ovo ovaj je prva grupa ljudi, o kojoj ću mi večeras, o kojoj mi večeras u tim grupama kojima pričamo, večeras to je prva grupa ljudi. Čovjek ne poznaje propise, islamske propise, i ima slab iman. Znači ne poznaje propise, zato je mokrije, znači ne znam propise, da je zabrano onaj. I ima slab iman, znači upravo što ne poznaje propise, zato mu je slab iman. I to je prva grupa ljudi. Nažalost, nažalost kažem u našem okruženju ili našem narodu, Haman da ima najviše ovakvi ove kategorije. Ljudi. Znači ljudi ne poznaju znači, propise, islamske propise, a razlog ne nepoznavanja to, tih propisa nama je opšte poznat. Čitava generacija, da kažemo, zakinuta, ova komunistička generacija, ako joj možemo nazvati komunistička komunistička generacija, odnosno ljudi koji su živjeli u komunizmu, neki su se oduprli Allahovom voljom, pa su očuvali islam na ovim prostorima i hvala Allahovom telat, znači koji je to učinio tako. Ali većina se nije oduprla tom, da kažemo, tom sistemu, pa su ostavili namaz, ostavili su vjeru, ostavili su sve što je, da kažemo, islamsko skoro. I ne samo da, da, da piju alkohol, da konzumiraju alkohol i da zinaluče, prostituiraju se, nego sve haman poruke su onaj sakupili kod sebe, a pod imenom muslimana, kažem nažalost, molim Allah da popravi to naše stanje, molim Allah da nisu izašli iz vjere i da, da kažemo da su u ovoj kategoriji muslimana ne poznaju propise, molim Allah da olakša da upoznaju propise i imaju slab iman, pa rade ovo što radi. To je prva kategorija ljudi. Druga kategorija ljudi jeste čovjek poznaje propise, a ima slab iman. Či znači čovjek poznaje propise, a ima slab iman. Primjer ovoj, ove kategorije ljudi jeste isto vama poznat onaj mladić koji je došao u poslaniku wasallam, i kaže, ja, Rasulullah, ovo poslaniće, kaže, dozvoli mi da činim zinaluk. Mladić, u tim, da kažemo, godinama kad je... Ti, da kažemo onaj čovjek <coughs> najviše da kažemo razmišlja i šeta, najviše, najviše se poigrava da kažemo sa te, sa te strane. I dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve traži dozvolu zašto poznaje propiset. Zna da je zabranjeno, zato traži dozvolu od poslanika sallallahu alejhi Ali kaže ima slab, iman, To je ta druga kategorija ljudi. Kako je se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponio sa tom kategorijom ljudi? Vidjeli smo u prvoj kategoriji ljudi kako se postavio poslanik sallallahu alejhi Od izdvojio ga po savjetu ovoga, zaštitio ga. Zaštitio ga. Zaštiti ga. Salolao 7. Ovu kategoriji ljudi, poslanika sam kako se ponaša, isto tako izdvojio ovog mladića. Na koji način da, da kažemo, ona, on ima slab iman, a poznaje propise. Odnosno ti propisi sad moraju da kažemo da prorade u njegovom srcu kako bi se ima njegov pop, ona, popravio. I onda kaže poslanik Salolao 7, prilazimo i po, da kažemo koji se obhodi prema tom mladiću, kaže terda bi omike. Terda li umike, uterda li uhtike, terda li haletike, uterda li ametike. Evo kima kale, sallallahu aleyhi sallam. Kaže, bil bi joj zadovoljan da neko čini izi nalog sa tvojom majkom? Pogledajte po srlanih sallam prvo što kreće od majke jer tu je čovjek naj, da kažem, osjetljiviji. Najviše majku voli. Da bi proradla svijest kod ovog mladića. Muslimana koji poznaje propise, ali mu slab ima. Kaže bil bio zadvan da neko čini zin nalog sa tvojom majkom. Kaže ne bi poslaniče. To je bilo kod njega ogromno veliko. Kaže bil bio zadvan da neko čini zin nalog sa tvojom sestrom. Kaže ne bi poslaniče sallallahu alejhi ve Kaže bil bio zadvan da neko čini sa tvojom tetkom po majci. Kaže ne bi poslaniče. Bil bio zadvan da neko čini zin nalog sa tvojom tetkom po occu. Kaže ne bi poslaniče sallallahu pa alejhi ve sellem. kaže svete ženske kojima bi ti čini uz nalog ili su nečije majke ili su nečije sestre ili su nečije tetke po majci ili su nečije tetke po ocu pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači stavio svoju ruku na njegova prsa i zatražio od Allaha subhanahu wa taala da izliječi njegovu da kažemo tu bolest i kaže nikad više nije pomislio o tom grijehu međutim mi kao ummet ko će staviti ruku ili ruku na naša prsa pa zatražite da Allah subhanahu ta, da izleči naše bolesti Mismo da kažemo, na neki način imamo hendikep. Ne imamo poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Međutim, imamo knjigu, Allaha subhanahu wa ta'ala, i imamo sunnet poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. A u tom sunnetu je Allahu, poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao, doći će vrijeme kada, je, kada će jedan čovjek od njih biti sa nagradom 40 od vas. Znači, jedan čovjek od njih, znači, posle moje smrti, Volimo naspona da mi da su mi o te generacije. Načini doće ljudi koji će imati nagradu 40 ashaba. Pa jedan od ashaba rekoh ja Rasulullah kaže da nije kaže obrnuto. Kaže jedan kaže od, od, od nas kaže sa nagradom 40 od njih kaže ne. Kaže jedan od njih kaže sa nagradom 40 od vas. Subhanallah, pogledajte koja je to prednost da kažemo ovog umeta ili ove distance. Načini ovog perioda našeg u kome mi dana živimo. Međutim, kako? Poslanik sada sada, onda su ashab pitali, kako ja Rasulullah? Kaže, objasnimo na koji način će oni imati nahradu 40 od nas. Zbog čega? Kaže, vi imate kitab, imate Kur'an i imate, kaže, mene. Šta znači imate mene? Imate muadžizet, imate nadnaravne stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala dao poslanicima. I dobro znate, na jednoj od, od, od bitaka, kada je ponestalo muslimanima vodi, Pa je rekao, poslanika, sakupite to vode što imate. Pa je stavio svoju ruku šerifu, znači šerifa stavio je onaj u, u vodu, pa kaže, iz njegovi prstiju su česme potekle. Svi, čitava vojska se napojila. Čitava vojska je, da kažem, napunila svoje te zdjele. Sve životnje koje su bile sa njima, te jahalce, sve su se napojile. I nastavili su, znači, put. Pazi, to kada se priča, recimo, ljudima koji imaju slab iman, niko neće, skoro niko neće, malo će ko povjerojati. I u ovo vjerλεσμα subhana kome Allah komenzaras milo pod pa vjeruje u gaid vjeruje u nešto što je da kažemo došlo nama znači preko Kur'ana i preko sunneta znači koji je vjerodostojan vjernici u to vjeruju i svi poslanici su imali znači mojdize znači nije poslanik sala se nije bio da nimo znači nad naravno znači moći koje alas mu na dao da bi ljudi povjerovali Musa ali se selam ima stavlja ruku pod pod pazu, bio je tamnopot njegova ruka postaje bijela to je poznata stvar baca štap on se pretvara u zmiju Kada bi to pričali, da kažemo e, našim ljudima, skoro sve će povjerovati u to zašto i čak i jahudi će povjerovati u to zašto, zato što znaju i to u njihovim knjigama onaj, piše. Međutim, musliman će možda, e, slabo će povjerovati da je, recimo, isposlanika iz 27 prstiju onaj, potekla voda. Zašto? Zato što ljudi nisu čitali o tijim stvarima. Malo su muslimani čitali o tome, ali o, o, da kažemo, o židovima. Židovima se pričalo prije islama i o Musaovom štapu i od njegove ruci, kao mo'džiza i zato ne samo jedna mo'džiza puno je mo'džiza da kažemo islamu i naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima puno mo'džiza znači nad narodni znači onaj moći. i zato je poslanik rekao sallallahu alejhi ve kaže vi imate kitab imate Kur'an imate knjigu imate mene i imate znači mo'džize koje vidite svojim očima i zato su oni bili najbolja generacija koja se ikada pojavila su bhallahu čovječanstvu zašto šta mislite čovjek koji vidi da iz Čovjeka, poslanika je bio sada sam znači bio je čovjek. Nije bio Melek, je bio nešto, neko čudovište. Bio čovjek koji je jeo i pio, imao, vršio noždu. Subhanah rodio se, umro. Znači bio jedan od nas. Samo što mu Allah smo tada znači, dao da je, da je on ponio emanet vahna, objavi. Allah smo tada izdvaja, da kažemo, ili jahtar bira poslanike među ljudim. Pa Galois Mustafa znači čuoo samo rođenje do samog rođenja do samog njegovog smatra čuvog Allahu Mustafa znači pripremago za zaposlanicu. To je poznata stvar. E, Najrzao muslimani malo znaju o poslaniku za Salam i malo čitaju o poslaniku za selam i o njegovim mođizama, o njegovim lekanjima u njegovom životu. I onda kad pričamo ove stvari, ovo će povjerovati samo znači vjernici, mu'mini. I oni koji su čitali ovim stvarima, koji su čitali Kur'an, koji su čitali da kažem Buharinu ili muslimova zbirku, pa su našli nove na mođize, na nove da kažemo najstvari. I zato kaže Allah posl. nizam, vi imate Kitab, imate Kur'an, imate mene. A kaže, oni će imati samo Kur'an. I kaže, bit će na me na čemu smo mi, na čemu sam ja i na čemu ste vi. Odnosno, na čemu ste vi, ashabi. Znači, samo će imati knjigu, samo će imati Kur'an. I radit će ono što su radili, znači, ashabi. Vjerovaći isto što su vjerovali ashabi, radit će, ponašat se isto što se vjeruju, kako se ponašali ashabi. I oni koji se ponašaju kao što se ponašali ashabi, imašen nagradu 40 ashaba i uvo subhanallahu bosanito snavo upozorava doći će vrijeme kabidin kabidun ale dinike kabidi ale jamr onaj koji čuva i nosi islami i kao onaj koji drži žaravicu u rukama molim Allah subhanahu da nas slača sa iskušenja koji nećemo ponijeti ali čini mi se da neka dođe vrijeme Kod muslimana koji drži vjeru, koji hoće da drži sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve koji hoće da čuva vjeru, znači onako kako su ashabi čuvali vjeru, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači živio u vjeru, dođemo vrijeme subhana dođe period kad stvarno drži tu vjeru kao da, kao da drži subhana žerovicu u ruci. Ako je baciš ugasi se, ako je držiš peče. I zato subhana muslimani će imati do sunnega dana iskušenja. Zašto Jer Allah je Allahe nagovijestio znači otišla da vidi ko od nas iskren ko nas istinski prihvati vjeru? Ko se poigrava vje, sa vjerom, ko se ne poigrava sa vjerom? Ko je spreman Allahom i da svi ljudi ostavljaju vjeru, znači da on kaže ja vjerujem u Allaha i znam kako je poslanik za svema Božavljava gospodara, hoću ja da se potpunim, da budem potpuno uvjerit, reći da budem dijelimično. Da bi čovjek ove stvari znači mogao povezati, da mogao znači, prihvati ove stvari, da mogu živjeti ove stvari subhanalna, neophodno i mora da uči. Mora da uči, mora da iščitava znači, knjigu, mora da iščitava Kur'an, mora da iščitava sunnet, mora da iščitava, da kažemo, život poslanika sa srem, kako bi on živio u tom, da kažemo, u islamu. Sve što čovjek se bude više bavio dunjalukom, a manje se bavio, da kažemo, vjerom, normalno će čovjek e, popuštati u vjeri, da će su subhala njegov imam, da će opadati. I da stvar u ehl sunnetu džema, ili džema, džemata jeste, ili vjerovanje, znači da se imam povećava i da se smanjuje. Znači povećava se sa, sa pokornošću Allah subhanahu wa ta'ala, smanjuje se sa nepokornošću, sa griješenjem. Sve što, što rov više griješe Allah subhanahu wa znači imamo je sve manji. Znači sve što svoj pogled da kažemo pusti pa gleda svaku koja prođe od oni koji su na pola gole, opočne se šetan da kažemo sa njim razumiješ to onda mu iman opada. Onda nije spreman da on klanja i duha namaz i da klanja noćini namaz. Ne može jer u njegove glavi da kažemo oni tamo da kažemo ne golokrake koje hodaju, ona koje pusti u svoj pogled. I onda ne može, to je ima njegove znači, samo opu. Međutim, ako, kad vidi, dođe na pijacu i dođe da kaže mu svoje potrebe, znači ovaj svakodnevni radi, ide u školu ili na poslu, međutim, zna da mu je Allah rekao, subhanahu wa ta'ala, okulil mu'minina jagudu minapsarihim, o jahfadu furuđavam. I reci vjernicama, neka obore poglede svoje i neka vode brigo stidnim mjestima svojim. I onaj koji zna, koji non stop čita Kur'an i nalazi na ovaj A, da kaže reci vijednicima ne obori poglede svoje. Kad god dođe žena, on obori pogled. Zato onaj koji je oborio pogled, nema on uopšte predstavu koja je ta žena bila, kakva je žena bila. Danas su, nažalost, uzbora žene... I muslimanke i nemuslimanke su malo pokazale sve što, da kažemo, je uđubila svojih ukrasa koje Allah smo tala dao, samo da muškar, da njihovi muževi uživaju. One su one su pokazale da svi mogu uživati u tim ukrasama, zbuna koji se ne boje Allah, sve Allah. Allah molim da nas sačuva ti iskušenja i dih, da kažemo, šeitana koji su se, da kažemo, okomili prvenstveno na žene, a posle toga, znači, prenosi se i na, na nas muškarce. I onaj koji, da kažemo, sačuva svoj pogled, moće ustati na noćni nam Ne razmišlja, nema, nije mu glava puna, da kažemo, tim problema tim iskušenjima, tim šeitanima, i onda može ustati naći nama može pazi naša e, duha namazi u to i to vrijeme, čim ustane moće. Znači, nema informacija tih, da kažemo, šeitanski u glavi. Allah molim da popravi naše stanje. Ova druga kategorija ljudi, kaže čovjek poznaje propise, a ima slabi iman. Poslanik Slava 7, znači, je zamolio Allah da izleči tog dječaka, tog mladinca, tog, da kažemo, onaj, Momka, mi nemamo nažalost poslanika Salasana da moli za nas. Allaho molimo mi da, nas, da pokravi naše stanje. I poslanik je Salasana znači, budio svijest tog čovjeka ili tog mladića da bi probudio svijest i probudio je svijest na ovaj način. I na ovaj način se postavio prema njemu. Znači opet na fin način prema njemu. E, treća kategorija ljudi jeste ljudi koji poznaju propise i imaju jak iman. Međutim, ne rade po tim propisima. Znači, poznaju propise, imaju jak i man, ali šetan se poigra nekad pa ne te propise, da kažemo, ne primjenjuju u, u dijelo. Kako je se poslanik, sallallahu sallam, postavio prema toj kategoriji ljudi? Primjer ove kategorije ljudi jeste Keab ibn Malik. Svi ste vi čuli za Keaba ibn Malika, poznatog ashaba koji je bio velikan u, u to vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu sallam. Šta govori da bio velikan, kada je poslanik Salulaj Sanad znači, tražio od muslimana da se pripreme za, za borbu ili za bitku na Tebuku, malo je ranije nagovijestio tu bitku zato što su bili vrući dani i zato što je bilo, onaj, put je bio dalek, da se muslimani pripreme. Šetan je prišao ke ibn Maliku, ima vremena, spremit se ti. I ovdje, znači, upravo jeste, on je, on je primjer ove treće kategorije, ima, znači, jak iman, Poznaje propise. Znao, znao je da se muro odazvate Allahom poslikao saßerdem jer tad je borba bila na Allahovom putu bila fardul عين znači obaveza svakog muslimana Kao što se desilo znači za nama ovdje u Bosni i Hercegovini za vrijeme ovog rata onaj obaveza bila svakog muslimanu da se bori kogdje mogu da nosi pušku ona bila je obaveza znači ako bi izašao pobjegao iz Bosne Allah mi gur uradio bi veliki grije znači bio bi od velikih grija grešnika koji je to uradio i vjerujte i jeste upravo oni koji su pobjegli iz Bosne, nisu branili u Bosnu Onaj, uvijek dokle dok god je živ taj čovjek biće na njemu jedan, jedan upitnik što nije branio i što nije se borio za ovu, za ovu državu i za svoj narod onaj za, za svoje rođene za svoju rodbinu biće jedan veliki upitnik na njemu kad god se potegne ta tema ako kaže sada dezertir onaj na žalost mi ima danas dezertira na svodi vode, vode u državu ali mi nasu na taj znači, da popravi naše stanje Ali ćete li se tad vi pozivati na dobro a odvratiti od zla ili će Allah nasu na taj znači postaviti vam kao namjesnike najgore među vama Nisu, nisu svi najgodi. ali <laughs> ima, ima eto, da kažem, u našim, na, u tim vođama, ima u, u dosta njih, kod njih ima hajra. A ima Boga mi oni koji su, apsolutno nisu zasluženi da, da budu na čelu ovoga naroda. Da kažemo, lopovi, koji su korumpirani, I o tom se najviše danas priča, da kažem, u jamnosti, o korupciji. Znači, spremni da on uzima, da ukrade, da kažemo, ili da, korumpirani pa hajde. Helenise on uglavnom kada ibn Malikes da je bilo mu obavezno da se odazove poslaniku sallallahu alejhi ve na, na bit, bitku na na, na tebu. Šaitan se poigrao sa njim leku se poigrao sa njim i nije otišao na na borbu u bitku. Assalamu alaykum. Gavid ibn Malik subhanahu wa Međutim šaitan se poigrao sa njim kažemo Imaš vremena ti ćeš se pripremiti. Pa je došlo došo dan kada su muslimani krenuli znači na znači, na Tebuk. Njemu je šejtan rekao znači, imaš ti vremena znači ti ćeš se pripremiti, sutra ćeš ti se spremiti, krenješ za njima. Međutim muslimansu okrenu znači taj dan sutra dan došao, trebao da krene, šejtan mu kaže znači vruće je, ovako onako i on ga savlada. Muslimans se znači, odmakli znači podaleko na Tebuk i nije mogao da ode. Jabni Malik Subhanala dolazi u na pijace muslimana da vidi ko je osto Subhanala. Kaže, nisam vidio, nisam zatekao, kaže, na pijacama, kaže, u Medini, kaže, osim Munafike i kaže, osim one koji su stvarno imali razlog, Subhanala, da ona ne idu u borbu na lavom putu. Kaže, pa sam osjetio, kaže, toliko te gobu, ali kaže, muslimanci već podaleko otješli. Šta govori da je ovaj ashab bio ogroman da je bio velikan u umetu? Kada je došao poslanik s.a.v. na Tebuk, pitao je gdje je Keab ibn Malik? I ovo, ovo govori da je bio velikan, da je imao, znači, jak iman i da je imao, znači, da je poznavao propise. I poslanik s.a.v. traži ga među hiljadama ashaba gdje je Keab ibn Malik? Kaže ovaj jedan od ashaba, kaže poslanić je mi o Keabu ibn Maliku ne znam osim hajr. Kaže, vjerovatno ima neki, neko opravdanje. Pošto neksa vremena se vratio sa tebu, kada skratimo ovo znači ovu, ovaj događaj, oni se vratio sa, sa tebu, kad je došao u, u mešhed i sas oni koji su izostajali otprilike prije nekih 80-tak, znači ashaba je, ili da kao 80-tak ljudi je izostalo znači iz te borbe i svi su dolazili poslaniku sallallahu ajkrem znači da traže opravdanje što nisu bili. Uglavnom dosta je munafika ostalo. I kaže ja rasulullah je znači šagaretna mualuna wa auladuna Kaže znači zađe na kaže spriječilo se na naše kaže imeci i naša djeca. Pa je rekao kaže mole na oprosti znači. Pa je poslanik rekao sam molio lahdana oprosti. Pa jedan po jedan dolazi do kneža došao Kabilun Malik. Kaže ja rasulullah. Što oposta neće? Kaže ti znaš da sam ja rečit čovjek. Inače bio Kabilun Malik bio pjesnik. Bio šair, koji je onaj branio islam znači sa pjesništvom. Subhalaj kaže, poslanče, ti znaš da sam ja, kaže, riječit čovjek. I kaže, mogu ti ja naći opravdanje, i kaže, koje ćeš ti prihvatit, ali kaže, znam da će te Allah obavijestit, kaže da nisam imao opravdanja, subhanallah. Jer kaže, stvarno nisam imao opravdanja, što sam izostal iz, iz borbe. Kaže, poslanče, kaže, emma keabu fakat sadak. Kaže, što se tiče keabu i malka, kaže, istinu ne reku. Oči da kaže, oni prije njega, monafici, kaže, nisu istinu rekli. Na malo otvoričku ovozir. Kaže, što se tiče, kaže, keabaj mi Marka, kaže, istinu je rekao. I kaže, poslanik za sedam, ali kada je, kad je dočekao keabaj mi Marka, subhanla, ovdje mi pričao večeras kako je se poslanik za sedam postavio prema tim ljudima. Kaže, dočekao me sa osmijehom, ali kaže, osmijehom ljutnji. I kaže, vidio sam ja da je poslanik za sedam ljut na mene. Imoj razlog da bude ljut jer je ja naredio da svi muslimani se spremi. Oni se nisu spremili niti od nisu odazvao znači naredbi Allaha od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili naredbi Allaha subhanahu wa taala. Kaže nemam razloga. Kaže što se tiče Kaabe kaže on je istinu rekao. Kaže neka Allah griši tvoje tvoj problem, tvoje stanje ili tvoj da kažemo slučaj. I tako je i bilo. Oni otišao kući, međutim poslanik sallallahu alejhi ve kako se ponaša prema čovjeku koji poznaje propise Ima jak iman, kako je se postavio prema njemu. Kaže, sa kabom i malikom niko ne priča, niko ne smije da priča. Niti mu selam naziva, niti mu odaziva selam. Sankcija. Čovjek zna propisa, nije uradio po propisu. Šeitan se poigrao sa njim. E, moraš imati sankcije. U islamu uvijek ima imaju sankcije. Subhanallah, čovjek radi u firmi, radi na, na gledjevini, nosi one š, mreže, Nosi, nosi mreže i čovjek urazumije svom prijatelju izbije oko. Što mi ste oći halale? Što nema šta dok nisam te namirno? Nisam ti namirno izbio oko i nikom ništa. Ne, u islamu imaju sankcije za namjerno, Imaju sankcije. Ako si namirno izbio čovjek oko, i tebi se izbija oko. Ako si nenamirno izbio čovjek u oko, znači on nema oka, Neko, nekomu mora namirati to oko. Sve jedno nisi namirno mu izbio oko, Ako oprostiš mu, ako, ako je lakadar Allah da nasla sačuva, znači da nam se to desi. Ako ben neko izbio oko. Ako ja čovjek u tom oprostim, kao da sam podijelio 50 deva. Imam nagradu kao da sam podijelio 50 deva. Ako mu oprostim. A ako mu ne oprostim, njegova poroca mora 50 deva, znači da meni namiri. Znači on i njegova poroca mora mi 50 deva, znači ili vrijednosti 50 deva namiri moje oko. Sve no su namjerno, ona je uradio. Da si namjerno ja bih tebi oko ima pravo da te izvadim, da ti izbijem. Ako si ne namjerno, znači 50 ona subhana plaći. I pogledajte koliko je Islam subhana subhana ogromna vjera. Znači i hoće da kaže da mora biti disciplina kod muslimana, da musliman ne smije biti neobziran. Musliman ne smije biti neobziran. Da radi kako hoće. Na se i uzme auto, razumiješ, vozi i ubije dijete. Ako se pod alkoholom ubio dijete, i ti se ubija, što se računa namirno u islamu. I vjerujete, jednog, jednog pijanog čovjeka koji je ubio dijete, ubijite ga, razumijete, vi će više sjest pijan za auto. U islamu je tako, pijan čovjek koji vozi auto i ubije dijete i ubije čovjeka, računa se da je namirno, s namirom ubio, znači naj čovjeka, i on se ubija. I jednog ubijite tako i gotovo nema više onaj, pijani vozača za, za volanina. E to je islam. Većutim neko od nas subhanallah čovjek ubije auto u pjennom stanju i ode u zatvor i opet na našu grbaču ide. Moraš ga ti hranit, moraš mu naći prostor, moraš mu naći grijanje, moraš mu naći hranu, moraš mu naći i, i da onaj ko će ga čuvati i sve mi moramo to da kažemo isfinancirati. A ovako i islamu došlo je mala ubiga, razumijete? I odma neće čitav godin nikome da sjediti, neće sjediti sjed ans za, za volan. Za što kupi čovjeka, uviče njega? Na kraj kreva neće rodi rodina dati. Rodina će čuvati. Ako je nenamjerno ubio. E onda razumite opet mora mora snositi znači odgovornost. Mora biti obziran čovjek. Onda čovjek mora u islamu znači mora se paziti znači na, na, na stvari. Ne možeš biti neobziran. Znači da radiš kako ti hoćeš u islami, toliko precizan. Znači decidan. I zato je najbolja vjera. I zato ona neće ni jednu drugu vjeru primiti znači osim islam subhanallahu. Inna dina inda Allahe ili Islam. Znači kod Allaha jedino priznata vjera samo Islam. Jedina vjera koja je priznata je Islam. I ovdje pogledajte, Qab ibn Malik dolazi posl. Iksa sallam, znači kaže nema opravdanja. Kaže, svim muslimanima je naređeno, znači ne smije se s Qabom pričati ni ti se lamiti ništa. Subhanallah, kaže dok Allah ne riješi njegovo stanje, dok Allah ne riješi njegov slučaj. Kaže, dani su prolazili, bila su još trojica bio za znači, şey Hilal i bio je znači dvorar. Onaj sa njim koji su bili iskreni bili muslimani, znači bili imali akiman, imali poznavali propisa, ali se šetam po igro sa njima nisu se odazvali u borbu na lavom putu, a bila im je obavezna. I kaže, e uh, Kabil Malik, znači on je hodao, znači jedini je bio mlađi, pa je se mješao sa muslimanima, jedne prilike sa svojim američkim kaže uh, zaborio sam kako se zovete, njegov američki prišao mu, znači uh, preko ograde mu skočio, a bio nerazvojni prijatelj sa njim. Kaže mm. tako ti Allaha Kaže jel ti sumnjaš da ja volim Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Jedoga koji je bio nerazvojni prijatelj on njega poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio svim muslimanima sankcionišite Skaba ibn Malka Dhuraru i Hilala. Ne Nismo neko sa njima da priča, sa njima da priča. Znaci bili iskreni, znali propise, nisu odazvali propisma, nisu uradili po kako Allah smatala naredio. Nema sa njima priče. I on se obraća svom umečiću kaže tako ti Allaha, drugi putamo ponavlja, kaže jel ti sumnjaš da ja volim Allaha njegovog poslanika sallallahu alejhi On nije su ostao kreno prema njemu prema njemu. U se znači radi u svoj posel. I treći put kada zakleo tako ti Allaha, jer ti kaže sumnješ da ja volim Alaha njegovog poslanika sallallahu alejhi wasallam. Kaže ovo ovaj, a njegov muči kaže Allahu ale. Kaže Allah najbliže nam. Jo krenose znači ignorisoga Allah. Kaže to mi je još više je palo. Kaže dani su prolazili. Kaže i jedan dan je došao izaslanika od poslanika da pa sam se obradovao i ponadao sam da je Allah kaže oprostio meni da je poslanik sallallahu prostrio meni. Kaže, dani su prolazili bli, preko 40 dana. Pogledajte, uh, bitka na, na Tebuku je bila 50 dana, Hamsin Jeum. Znači, bila na, na Tebuku 50 dana da bi Allah subhanahu wa ta'ala objavio وَثَرَاتَ تُلَدِينَ هُلِّفُ Znači, trojice, trojice koja su izostala iz borbe Hamsin Jeum, 50 dana, subhanahu wa ta'ala, znači su čekali da Allah subhanahu wa ta'ala objavi ove ajete. 50 dana. Nakon 40 dana dolazi i zaslanik od poslanika, sallallahu sallam, kod Keab i Malika. On se obradoo, znači, gotovo, toliko se napatio, a u među vremenu dolazi i zaslanik od, od Ruma, od, u to vrime, ona Bizantije. Dolazi na jednu pijacu i kaže, Keab i Malik, viće ga, Keab Malik, znači, kaže, pa sam se okrijeno vidio sam čovjeka nepoznatog, nije ostanovnika Medine. Kaže, rekao sam, ja sam Keab i Malik. Kaže, imam za tebe neku, neko pismo to mu pismo, kad bizantijski kralj znači, napisao mu pismo, kaže, čuo sam da te tvoj, kaže, onaj prijatelj, tvoj drug, kaže, da te onaj... Ona je čestoovo da priča, kaže znači iz Krosa izolovo. Kaže dođi kod nas, kaže mi ćemo te primiti, kaže idimo ćemo te počastiti, mi ćemo te, te kada prihvat da budeš jedan od nas. Kaže što god budeš, sve dobit ćeš dobiti. Subhanallahu, još jedno veće iskušenje. Javo im normaliko znači zbog onog grijeha koji činio, pa on uzima onaj papitbacioga. Nakon 40 dana dolazi izaslanik od poslanika, tvojoj selamiću se obradu. Evo evo došlo da je Allah smo tvoj oprostil i poslanik sa Međutim kaže izaslanik kaže rekao je poslanik sallallahu alejhi ve kaže boli se svoje žene, ne imati sa ženom tvojom, kaže, više spavat. Pa kaže, kad i to došlo, kaže, suhana još toliko iskušenja. U, kaže, u tom iskušenjem koje je bio, kaže, još iskušenje jedno. Kaže, je li rekao poslanika Sam, kaže, da je pusti, pa liko Kaže, ne. Kaže, samo da se, kaže, nema spavanja, nema postanje, onaj, dok Allah, kaže, ne riješi tvoj slučaj. Kaže, pa je, kaže, posle onih belaja, kaže, još, kaže, još veći, kaže, belaje, kaže. Dok nije o prilike 50 dana koliko se muslimani patili do tebuka i nazad, Allah je patio Kaaba i Zuraru i Bilala, patio 50 dana dok im je oprostio. Pogledajte, poslanim za sve kako se ponaša sa čovjekom koji poznaje propise, ali ne radi po tim propisima. Allahu molim, Subhanahu wa ta'ala, da, da mi ne budemo od te kategorije. I je treća kategorija ljudi. Četvrta kategorija ljudi. Kaže Ulema, kaže, ljudi poznaju propise. Allaha molim, subhanahu wa ta'ala, da mi budemo od ove kategorije. Znači, poznaju propise. Imaju jak iman i rade po tom imanu, po tim propisem. Primjer ove četvrte kategorije ljudi, jedne, jedne prilike je poslanik s.a.v. izašao na, na, na, na minber i stavio je zlatni prste na, na, ona, na, na, na prst. Zlatni prste na prst je stavio. Pa je popio sam minber i kaže... O ljudi, kaže, Allah subhanahu wa ta'laj, kaže, mome umetu, muškarcima od moga umeta zabranio zlato. Pa je skinuo ovaj prstin i bacio. Bacio prstin. Da bi praktično pokazao kako se musliman ponaša kad je Allah nešto zabranio. Automatski <tip> omane haku manhu fentehu. Kaže, ono što vam je Allah zabranio, kaže, iz tog momenta ostavite. Ne da kaže, znači, ima vremena, ja ću, dok ja malo razmislim. Dok, međutim, dok ti razmislim, možda ćete smrt zatrefiti. Zato su ashabe, znači zašto su bili najbolji, najbolja generacija, kad je došlo zabrano o alkoholu, o hamru, subhanallahu oni koji su pili onaj alkohol, kad je Allah subhanahu wa rekao <kuh> onaj, da je vam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio alkohol, kaže oni koji su pili istog momenta su stali i kaže povratili ono što su kaže imali u ustima. Ni su rekli znači aj mi ćemo popiti pa ćemo razmislit znači dok dok ima se vjeralo ono legne u naša srca u našim srcima pa da, onda što mi ostavit ne neko kaže istog momenta subala kaže taj dan medinom su potoci tekli od, od, od alkohola kad je došlo, došla zabrana znači u alkoholu e, to su bili naj zašto su bili najbolja generacija zato što su kad je došo Allah smatrao ili je neposlednji greh što zabranio istog momenta su ostavili i zato ovdje pogledajte ovo ovoj četvrtoj kategoriji ljudi kaže Onaj, poslanik sa sada kaže, Allah je zabranio muškarcima moga umeta zlatu i bacio onaj prsten. Dvojica ashaba su vidjeli taj prstin gdje je pao i kaže, jedan, da uzmem ovaj prstin pa da se okoristimo od njega, da ga damo našim ženama, ili da ga prodamo, novčimo jer je ženama dozvoljeno. Znate što ovaj, ovdje, znači nas, ti, nas se tiče, ovaj, ovaj ashab koji i rekao, kaže, poslanik sa ovaj sada nije htio da se okoristi od njega, od njega kaže, neću ni ja. Možni nisu niti da pogleda u taj prsten svedo što je dozvolo kaže Poslanik sallallahu alejhi ve nije se tio da on koristi onega neču ni ja. Allahu molim da mi budemo doći u četvrtu kategoriji. To je najbolja kategorija ljudi. Oni koji su gledali šta je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio i oni radili to. Da bi znali šta je Poslanik sallallahu alejhi ve radio, zato Allah kaže ikra ikra bismi rabbikel koji u njega gospodara koji stvara čovjeka od od od, alak, od, od, od uh, one zakaćke. I da bi čovjek znao šta je posljednik da sam radio, mora muslimani, muslimani moraju učeti. Da znaju šta je posljednik da sam radio. Šta je Allah naredio ljudima, šta je zabranio. I ovdje, vjerujte, opet se <coughs> ogleda, znači, veličina, veličina, da kažemo, prvih prvi riječi koje je Allah subhanahu wa ta ta'ala, znači, objavio ovome ummetu. Allah subhanahu wa ta ta'ala, molim, znači, da budemo u ovdje četvrtoj kategoriji i da popravi stanje našeg ummeta. Popravi stanje našeg ummeta. I da popravi znači, još bolje, a imamo ogromne, da kažemo, promjene na hajr. Znači ovaj ummet ili da kažemo, košnjaci nisu imali nikad više omladine u džamijama, nikad nisu više imali omladine koji su prišli vjeri znači koji se drže prakt, koji praktično, da kažemo, drže vjeru. Znači praktično, znači žive islam. A to ono što na kraju kreva zašto smo, da kažemo, prozvani u Koranu i našto smo mi pozvani svi kao ljudi, A prvenstveno, znači kao muslimani, znači moramo da budemo. I molim Allah da ne budemo u onoj kategoriji, trećoj, koji znaju i imaju jak iman, ali ne rade, ne rade po toj kategoriji. I nemamo poslanika s.a.v. koji bi nas hansionisalo. Šta mislite da imamo poslanika s.a.v.? Koliko bi nama sankcija trebalo. Onaj, koliko bi nama sankcija trebalo, znači da nam, onaj, učin, da, da nam se recimo, onaj, napravi. E, još jedna stvar, da je spomenuti, e, ashabi, ridvanullahi t.a. alihi međmain, Kaže Subhanallah, kada bi neki od ashaba zakasnio samo na početni tekmir u džematu. Kaže, po tri dana nisu kaže, sa njim htjeli da pričaju. Tri dana nisu htjeli sa njim da pričaju zato što je zakasnio, zato što se nije htio da, da pazi na svoj džemat, kažemo, na na, džematu, na namazu džematu. Subhanallah, šta mislite koliko bi... Niko niskim ne bih pričao, Allah molim da popravi naše stanje. Zato Allah kaže, umate ša un ila in ša Allah. Znači vi ništa ne možete osim ako Allah ne bude htio. I kaže u drugom ajatom od un i s lekom, kaže bime me molite, ja ću odazvati. Allah molim tada da popre naše stanje, stanje umeta.